4. Jelen Holston a csupa szacélpadon ült a légzsilibben, agya zsibbat volt az alvásiánytól és a ráváró bizonyosságtól. Nelson, a takarító vezetője előtte térdelt és a fehér védőruha láb részével ügyködött Holston lábfejénél. Elszórakoztunk az illesztékek szigetelésével, és hozzáadtunk egy másik szigetelő réteget, számolt Nelson. Több időd lesz odakint, mint bárki másnak korábban. Holston ezt feljegyezte magában, és visszaemlékezett a napra, amelyen végignézte, hogy a felesége kimegy takarítani. A siló legfelső szintje, ahol hatalmas kivetítőkön látszott a külvilág, általában néptelen volt a takarítások ideje alatt. A bent lakók nem bírták elviselni annak a látványát, amit műveltek, vagy talán fel akartak jönni, élvezni a szép kilátást, arra azonban nem voltak kíváncsiak, ki milyen árat fizetett ezért. Holston azonban végignézte, kétség sem férhetett hozzá, hogy megteszi. Ellison arcát nem tudta kivenni az ezüst maszkos sisakban, vékony karjait sem látta a terjedelmes ruhában, mi alatt sikált, és csak sikált a gyapjú kefével, ő azonban ismerte a járását, a modorosságait. Nézte, ahogy befejezte a munkáját, amit ráérősen és kifogástalanul végzett el, majd hátralépett, még egyszer utoljára belenézett a kamerába, intett neki és megfordult, hogy elinduljon. Mint előtte mások, ő is a közeli domb felé cammogott. Azon akart túljutni, hogy elgyalogoljon az épp a horizont alatt látható ősi romváros omladozó csúcsaihoz. Holston egész idő alatt nem mozdult. Nem mozdult még akkor sem, amikor az asszony sisakját markolászva elesett a dom másik oldalán, s vonaglott kínjában, amikor a mérgező anyagok először át magukat az illeszték szigeteléseken, aztán a ruhán és végül a feleségén. A másik lábad csapott a bokájára Nelson. Holston felemelte a lábát, és hagyta, hogy a technikus megkösse a sípcsontja köré tekert lábrészt. Kezére nézett a fekete karbon alsó ruhára, amit közvetlenül a testén viselt, s elképzelte, hogy az anyag feloldódik a bőrén, és lehámlik róla, mint kiszáradt gépzsír egy generátor csövéről, s ez alatt pórusaiból kitódul a vér és felgyülemlik élettelen ruhájában. Ha megfognád a rácsot és felállnál, Nelson olyan rutin alkalmazott, aminek kétszer volt tanulja korábban. Először Jack Brentel, aki mindvégig harciasan és ellenségesen viselkedett, s őt serifként arra kényszerítette, hogy egész idő alatt a padja mellett strázsájon. Másodjára pedig a feleségével, akinek a készülődését a légzsilip kicsiny ökörszemablakán nézte végig. Holston ezekből tudta, mi a teendő, mégis mondani kellett neki. Másút jártak a gondolatai. Felnyúlt, megragadta a trapéz alakú csövet, ami fölötte függött, s felhúzóckodott rajta. Nelson megfogta a ruha oldalát, és Holston derekára rángatta. Két üres, ruhaúj csüngött mindkét oldalon. A bal kezet ide. Holston kábán engedelmeskedett. Szürreális élmény volt a másik oldalon lenni, az elítélt gépies halál útján. Holston gyakran eltöprengett azon, miért engedelmeskednek és mennek ki minden további nélkül. Még Jack Brent is tette, amit mondtak, hiába volt akkor a nagy és mocskos szája. Alison csendben csinálta végig, akárcsak ő maga, emlékezett Holston, mi alatt előbb egyik, majd másik karját a ruhába bújtatta. A ruha most már rajta volt, s Holston arra gondolt, az emberek talán azért mentek ki tiltakozás nélkül, mert nem tudták elhinni azt, ami történik. Az egész nem volt elég reális ahhoz, hogy lázadni lehessen ellene. Agyának állati része nem arra szolgált, hogy nyugodtan átvezesse egy olyan halálba, amiről oly sokat tudott. Fordulj meg! Engedelmeskedett. Vesetájékán rántást érzett, majd zajosan száguldott a cipzár fel a nyakáig. Megint rántás, megint cipzár. Két rétegnyi értelmetlenség. A végén az ipari velkró ropogása. Tapogatások. Újabb ellenőrzések. Holston hallotta, ahogy az üreges sisakot leveszik a polcról, ujjait megmerevítette a vastag kesztyűben, mi alatt Nelson leellenőrizte a fejfedő belső részét. Vegyük át a procedúrát még egyszer. Nem szükséges, mondta Holston csendesen. Nelson a zilip kamra silóba nyíló ajtajára pillantott. Holstonnak nem kellett oda néznie ahhoz, hogy tudja, figyelik őket. – Nézd el nekem! – mondta Nelson. – A szabályzat szerint kell csinálnom. Holston bólintott, bár tisztában volt azzal, hogy semmiféle szabályzat nem létezik. A silóban nemzedékről nemzedékre terjedő titokzatos szájhagyományok egyike sem foglalkozott a védőruha készítők és a takarítóztak kultikus tevékenységével. Az ő útjukból mindenki kitért. A takarítók hajtották végre magát a fizikai műveletet, de a technikusok voltak azok, akik ezt lehetővé tették. Ők voltak azok a férfiak és nők, akik fenntartották a siló, folytogató határain kívüli világpanorámáját. Nelson a padra tette a sisakot. Itt vannak a súroló keféid. Meglapogatta a védőruha elejébe dugdosott keféket. Holston előhúzta az egyiket, Recsegű hangot idézve elővele tanulmányozta a durva anyag spiráljait és csavarodásait, azután visszadugta a helyére. Két és a tisztítós üvegből, mielőtt megdörzsolod a gyapjuval, aztán leszárogatod ezzel a törölközővel, a legvégén jön a porlasztó réteg. Sorrendben megveregette a zsebeket, bár azok egyértelműen fel voltak címkézve, meg voltak számozva. Fejjel lefelé, hogy Holston számára egyértelmű legyen, sőt, színkóddal is ellátták őket. Holston bólintott. Tekintete most először találkozott a technikuséval, meglepve látta benne a félelmet, amit foglalkozásának köszönhetően megtanult felismerni. Majdnem meg is kérdezte ne mi a baj, amikor rájött, Nyilván úgy gondolja, minden instrukció hiába való. Holston szépen kisétál, és, ahogy a Siló minden lakója tartott ettől valamennyi takarító esetében, nem végzi el a feladatát. Nem takarít ki azoknak, akiknek a törvényei tiltották, hogy valaki jobb világról álmodjon, a vesztét okozták. Vagy az aggasztottan elzont, hogy a drága fáradtságos munkaárán előállított védőruha amit ő és kollégái készítettek, felhasználva a jóval a felkelés előtti időkből származó, nemzedékről nemzedékre öröklődő titkokat és eljárásokat, kikerül a silóból, s utána odakint hasztalan rohad el. Jól vagy? kérdezte Nelson. Nem túlszoros valahol? Holston körülnézett a zsilép kamrában. Az életem az túlszoros, akarta mondani. A bőröm az túlszoros, a falak azok túlszorosak, de csak a fejét rázta. Készen állok, suttogta. Ez volt az igazság. Holston, bármennyire furcsa, de igaz, nagyon is készen állt, hogy kimenjen. Sírtelen arra is visszaemlékezett, mennyire készen állt a felesége is.